Atxaldeko irutan hitzordua eman zuen lab sindikatuak beri inguruko militanteei eta prentsari Bayonako egoitzaren aintzinean atzo igande atxaldez, hogei bat pertsona urbildu ziren, eta beraz Bayonan Victorigo Karrikan kokatu aden kasino supermerkatu tipian aintzinean bildu eta ateak etxi cadena batekin bi chartes ohatua den dendan bigarren chartian genda chartu eta ateratzen ahal zen lab sindikata ke spikatus sergatikikin sauri egiten zuen senta gaur igandea da igande arratsalea gainera eta beraz igande arratsaldetan denda hoiek itxita egon barku eta gaur ikusten algún bezala ba irekita dago erabate modu ilegal batean beraz eiduritzen zaigu mudu bere zela ba, gaur retortzea hona eta istea den da hori. Beraz, aldeontan itxidugu eta beste aldean enkartela da moduan ingo dugu. Espero, e, nagusia edo mengu nagusia kitxiko dela, emendik aurrera, behire den da igandetan. Zenta hor, e, berbada igandetan idekia ustea hil gara da, benen hori egite ere? Bai, baina e, modu irigalak erabiltzen direnean alde batean, ikusten e, dugu ba... E, ez konsekuentziarik, beraz daiteke guk modu ilegalak ere irabiltzea e, dendabat izteko, ba, konsekuentziarik gabe e, egongo dela. Ez dugu ezerreskatu momentuz, nahi genuen e, gaur erakutsi e, Nola pasatzen den e, egunerotasunean igandeko lana, bihar hasiko dute e, Macron legea dela eta igandeko lanari buruzko e, e, irakurketak egiten. Ba hasi daitezen hortik, esan ez gaur e, ilegalki hirik itzen dituzten dendak, Azgaite zen isten eta eta gero ikusiko dugu ze, legeak nola haudu behar dugungen ohino gehiago hala ez e, igandeko lanari buruz.raz gure ustez hau da medio goberena borrokaren bitartez e, gure, gure derretxoak defenditzea eta beraz... E, Gaur hola egin dugu eta ikusiko dugu aurrera begiran nola egiten dugun, ala ere, igandetan jai izan bat direla, eta bat beste hamar mila okera egiteko, ogodo gauzak egiteko igandetan, erosketak egin baino. Igandetan ere langile batzuentzat zuen zat, parada alda, diru gehiago irabaztea? Bai, izan daiteke irakorkita hori, nik isango nuke, asteantzea antzea pagatuz langile horiei, seguraski ez dute lan egingo igandetan. Beraz, nire ustez modu berena langire hoiei ondo bizitzeko dela astelenetik ostirela edo larun bat arte ondo pagatzea eta, eta pasatzea igandean haien familiakin, mendian ibiliz edo edo nahi duten gozo guztiak iginez, baina ez hemen irabazteko berrogeita marrero gehiago. Erreakzioak sustengoak ala salaketak balinbaziren, horremat eterdiko negoziazioaren ondutik lab sindikatuaren ekintza bururaino joanda, Kazino dendako buruak estea erabaki baitu, naiz eta bere ustez, zilegia den denda hau idekia izaitea igandea txaldez. Igandea gatzaldean ez da deus, bera zerbitzu bat idekitzen dugu Euskaliko denda tipitan ere ustez, nahi dugun bezala idekitzea eskubidea dugu. Adierazpen askatasuna bada, frantzian, izan behar da ere la lan la egitearen la askatasuna la nahi badu. Lan egin nahi duenak, lan egiten aldu. Ez duenak lan egin nahi, ez du lan egiten. Bada denetarik frantzian de voilà. Jean Rene Txegarai Bayonako hau Jakin duelarik ekintza hori Egiten zela Bayonako Denda hortan bertara urbildu da Prefeta deitu ondotik Segurtatzeko Kazino denda horren egoera Zertantzen eta Prefetak Konfirmatu dio etzuela Derogazio berezirik atxaldetan Idekia egoiteko Jean Rene Txegarai Écoutez, Denda honek ah, etzuen idikitzerik atxaldeko batetatik gaintzina. Dena dela, prefekturaren erabaki de milis, bat da. Ez eh, da erikoetxaren esku hau. Ni hor naiz gertakari bereziak bazirelako. Baina prefetaren esku da eta prefetak ez du baimendu den daunen idekitze igande atxaldez. Azurek, ila falepa urrir ze magadera. Baionan honan kokatua den kasino denda hau, egunguzi zidekia izanen da, xalbu, igande atxaldez, eta sindikatak horreitara du beraz, igandetan magasinak egin ordez, beste gauzainitz egitea obekizela.